Əstilqağın, nəzçi, o mən dördüşü. Çalıbıxarın üçün onlar, məli necə ortamaya nəsə gənli ben necə evet. ortamaya yani, evet. <gülüyor> Burada bir meçtə bir əvələri sağaq üstü qoymaq, məsələsə ənəm ortamaya olar ki bir əvələri kaldırıq, takı, orsağın üstü qoymaq Burada Allah e, Abbad ibn-i ətəməl-i vatimdədir. gördük ki onun həmsi, Peygamber sallallahu sallallahu sallam meçitdə oturuq və bir ayağın, öbürsə ayağını suluq. Bu həmsinə ilməşib-i şəhəbəm, sahib-i hüseyin deyir ki, Ömer və Osman və Və Mxarif Rahmədəliyə Ibn-i Şirahun qədərədəməsədə edir ki, xas dəyəliyək fəqəndər səllərsəndə. Onun başqələr dədirdər, əməh əməh əməh əsməh, əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əməh əmhəh əməh əmhədəmələr. Nəhkələr qədər qə Hə? Nəyə, nəyə, nəyə, nəyə, nəyə? Hələyə, nəyə, nəyə, nəyə, nəyə, nəyə? Səbbə oqqam, nəyə? Aşaqda ola həşey, aşaqda ola həşey. Nəyə? Bira. Hələyə, nəyə, nəyə, nəyə? E, nəyə, nəyə, nəyə, nəyə? Olarsa, aşqəyəzə ola. Ali şəhəni, nəyə? Ali ələyə? Həhə. Gələk ki, nəhqəyib, çox ki, Allah sallallahu sənəm dili Allah təzərləndə həbəzə vəzə oturmaq. Və məzə Ahmet, Abdəl, nəsəl qəl qəl qəl qəl və qələqədəcə. ayna dillə, o nəsvəlmə. Nəsvəlmə dəhədəyiz. Çünki Allah səhqələdəyiz. Və bazı anlə dillə, o o və cəhətə aiddik ki, olsalar ki, övrəz görünsün. Ələr, paltar məsələn, taxşın, ıssırsa, xüsusən, əgər izan geyibsə adam, hələ oqtursa qoxluyur ki, övrəz, məh ona görədir ki, övrəz görünməsə. Amma ələr övrəz yəni, paltar ehtiyatlıdır, məh ona aiddir. Aydın, bu şallarda Yəni, tüzdür, yani, icazı var. Oturma olar. Oturma olar, çünki Ibn-i Şahar rivayəti getirməsi ki, Ömer Osman, radiyallahu anh əməl etmələr bunu görsən bu oturuş nə Yani səhət olun. Necə rahat dəşət, məzək səhətlə var əbistə var əbistə var əbistə var əbistə var əbistə Həqəndər sələtə də bu aməliyə göstərər ki, buca oturma olaq. Ve ümünə istirahat oturuşları. Həməsin bu xoğrı və bu ki, və məddir rıcə, və ayə uzatmaq. Həməsi göstərər istirahat oturuşları olaq necətləyəməyə, oturmaq. Aqəməli məhzəməyə, və ya, məsələ o da olaq. Aydınlığı, tabi indi, lazım da o cəmatın bananlısa, bizə cəmat o da əksədə sevəcədə olaqə eləməli, başa düşəndə dəyəməli məsələdə. Aydınlığı, əvəl görəsən ki, məsələcə, cəmat olaqzın da olaqqdırışda. Amma sen, elə əliyək başa düşəndə, resəkəsəktə rahatlanmaq səsəsə, oturuq bilənsə. Meşşəti yatma olma, biz keçmişik var. Və səra buhkara başına hələb və əl-məssü deyək bu müqüddəri mən qeyr-i davran bilməz. yollarda. Lakin bir şansın ki, təmatı zəhər bu məsələ. Yəni, Buharədə bu şiraz dəlir o adamları ki, onlar ıcazə vermir yollarda məssib-i ticimi olamaq, məssib-i yollarda məssib-i yolunda. Taburda, Buharədə, Ayşe, müminlərin anası, müminləri anasına rivayət kəlir, müminlərin anasına rivayət yətliyir və deyir ki, bəs, Ahtan Abu Bakr, müminləri anasına təsir. Təməli, heyətdə Məkkədə, üçcədə bir dənə balası namaz qınmağa. Yəni, səcdəmənə, namaz qınmağa, misil üçün, və Peyğəmbər səllərlər sənə bir də axım gələr dolar namazdın bana. Yəni, bu rivayəti gətirməyədə məqsədə odur ki, olar kütçədə mislət təkməyin, aydın, bu üçün pəyəmbəs əlsən gəlirdə məhkədə və pəyəmbəsən nəhirləməyədə. Bu qəfşəlik, onun icazı vərdib. Və qabaq məhkədə. Ha, yəni, lakin, aninə və Ayşarədələn qalıyır ki, atam hamşə ordum namaz qalardır və Qur'an qalardır. Və müşütlər isə onların əllərləri, qadınları baxırdılar təciqlənirdər, abıbıq qıbdələlməyib. Yani, namaz qalır, imdə baxırdılar, abıbıq qalır, Və Ali Vəşir deyiz, özünü saxlayıymırdı çox ağlıqdır. Müştlər de bunu şağlıq. Qur'an qalıyor, namaz qalıyor qal və diyan təcrübləndir, baxıb ilə buna və çox yəni, maraq ilə yəni, təcrübləndir bu hadisələ, yəni, əbubəq ilə mənələ və bunu göstərir ki, yorunda, məsəl, kim olar? Baxın, ki, cəmatı zərər verməsin. bəzi alimlər qadrağamırlər, gömürlər, və bəzi alimlər gibilər imamın icazı lazım qalmaq və bəzi lazım deyil və bəzi alimlər, əgər qarış yolda qalsa, ola. Lakin olansa bu dişeyi, əgər sərər çatılmırsa, yolu kesmırsa, yol hələn genişli, qalırsa inşallah, əgər yol geniş olsa, ehtiyar varsa, ehtiyac. İçinli ola, bazı bir nəyə. Ehtiyar varsa. Aynə o, əsələ burda başqa məsələyə qəsək ola qalsa, ola qalsa, ola qalsa,